Але густий клин туману з долини від братерщини прикривав наші силуети від чужих очей. А коли вийшли на шлях і знову перебігали насипом, то назустріч з туману спершу почули похропування коней, а потім викотилася під вода. Здавалося, що у дядька на возі повелазить з орбіт очі коли ми звідлі стали поперек дороги. Зупиняючи коней, він натягнув віжки з такою силою, що руки підняв рівень з головою, і якби ще трохи, то коні, заткуючи, перекинули б з насипу і воза, і його разом з возом. Дядько був не з нашого села, і я поцікавився, звідки і куди він їде. А коли почув щось під гаєць на станцію, де має взяти вагу для колосної комори, а по дорозі твій у борсуках пару бальків для причепи скинути. Та зрозумів, що він не бреше. На підводі справді лежало кілька рівних соснових стояків, ще свіжих. Я хотів було нагадати дядькові нашу колишню заборону на вирубування лісу безкрайній на те потреби, але натомість запитав, чи не бачив він по дорозі солдатів. Мій співрозмовник перевів погляд з мене на одноокого стулого офіцера по той бік воза, без кашкета, зате торбою за плечима і пепеша на грудях. Відповів, що не бачив. Дядько, вочевидь, був недурний і розумів, що версія зне у будь-якому випадку, Буде для нього кращою, ніж так. Тим часом Віллі неквапливо дістав з кишені пачку трофейного біломор каналу, витрусив собі цигарку і, припаливши, запропонував дядькові. Той покірно взяв цигарку і деякий час приречено теребив її тремтячими пальцями з грубою, потрісканою на пучка шкірою, а потім заклав за вухо. В його очах промайнула тінь відчаю, а неголені запаглі щоки ще більше зблідли. Найбільше я боявся, аби дядько Зопалу не рвонув коней, пускаючи їх прямо на нас навтяки. Від кулі він би все одно не втік, хоч ми, напевне, і не стріляли б. Пізніше, похваливши колишнього піхотинця за дотепність, я все ж жартома дорікнув йому, за те, що лед не до смерті налякав мого земляка, отим пожалуйся, простягаючи цигарку. А тоді, коли дядько ховав її за вухо, я запитав у нього, чи добре він нас запам'ятав. Не бачив і не чув. Це було схоже на очі наш, і дядько подумки вже, напевне, прощався із життям бо тим рускім на дорозі нічого не вартувало його пристрелити. А то, самі знаєте, ще раз натякнув я йому, хоч у цьому, напевне, вже не було потреби. Я був майже впевнений, що цей дядька, навіть рідній жінці, якщо колись під периною і розкаже про те, кого зустрів в досвіта на лісовій дорозі, то це буде не раніше, ніж упаде сніг. Йо! замість дядька, присмокнув я на коней, а він з біломореною за вухом сидів на возі рівно, наче шварня проковтнув. І, напевне, аж до самого села все ще чекав кулі у спину. Ми з колишнім піхотинцем знову заглибилися у ліс. Коротка червнева ніч минула, і ранок видався хмарним і сірим. Здавалося, через те навіть Пташки починали не так бадьоро, як завжди. І все ж ліс давав відчуття безпеки. Ліс, у якому виріс знайомі стежки, дерева, трави і води, і саме повітря, настояне на всіх цих звичних з дитинства запахах пізніх суниць та лісових малин, що якраз почали достигати. Це заспокоювало, хоч я і розумів, що уся ця благодать, Може закінчитися однією миті, тієї миті, коли почнеться облава. На ставках нас вже можуть чекати.